У паші знову тренування. Ната вчиться. Ася настреченгу. Плеєр розрядився. Тому дорогою додому я переважно думала. У голові весь час крутилося. У лісі-лісі темному. Бо ми з Вадиком останні дні вчимо цю пісеньку для свята в садочку. Біля стадіону знову зустріла Дану. Вона явно мене переслідувала. І собаки при ній. Вона всміхалася, хоча я не помітила нічого веселого. Чи я знову наспівувала в голос? «Привіт!» сказала вона, а мені хотілося відповісти не дуже привітно. «Уже бачилися». Тоді Дана потягнулася за чимось у рюкзаку. «Ось у мене є чай в термосі. Будеш?» Підозрюю, що вона вміє читати думки. Для картинки, яку я хвилину тому малювала собі в голові, явно бракувало чаю в термосі. Та й руки замерзли. Хоча в цій моїй картинці не було Дане. «Дивно. Вчора я сама хотіла її зустріти, поговорити. А сьогодні, коли вона буквально переслідує мене, я від неї хочу втекти». Дана налила мені чаю у кришку від термоса, і я подумала, що трохи гидою відпити. Але взяла і з чемності відпила ковточок. Чай був солодкий і негарячий. «Я чекала на тебе», – сказала Дана. «Ми так давно не бачилися. Я про тебе майже забула, а тоді, коли ми зустрілися знову, зрозуміла, що дуже скучила». Я відпила ще трохи чаю. Такий красивий в нього колір. Я не могла нічого сказати. Що взагалі люди говорять у таких випадках? Коли проходить купа років, ти не спілкуєшся з людиною, а потім раптом хочеш спілкуватися, а поговорити нема про що. Бо ви одна одну зовсім не знаєте. У тебе <кхід> дуже чемні собаки. Трохи недоречно видавила я, але це було єдине, що спало мені нагадку. Собаки схвально кивнули. Та, що більша, попісяла на свіжий сніг». Я відвернулася. «Бридко ж!» «Це не мої собаки», – відрізала Дана і потягла ту, що попісяла далі від стежки. «Я їх вигулюю за гроші. Але вони справді хороші. Їх звуть Кора і Альфред». «Типу собача няня? Круто!» – сказала я, хоч зовсім так не думала. «Нічого крутого в тому, щоб прибирати какашки чужих собак, я не бачу. Навіть за гроші. Не для того мама квіточку ростила». «Хоча Дана непогано вдягається. Певне, їй не треба годувати сім'ю бабусі, двох братів і сестри». «Слухай», – Дана зупинилася і знову зазирнула мені в очі. «У мене вдома є торт. Хочеш зайти на чай? Звісно, якщо в тебе немає інших планів». «Я думала спершу сказати, що у мене мільйон інших планів. Мільярд! У мене бабуся, якій треба допомогти з ліками». «Троє малих, яких треба забрати з садочка. Домашка, яку я ще не вирішила, чи робитиму сьогодні. Паша, з яким треба поговорити після його занять. Блог, який треба вести регулярно, бо інакше в мене не буде бабла». Але сказала щось абсолютно не те, що хотіла. «Вибач, але я не їм тортиків, бо вони шкодять фігурі. І чаю теж не п'ю, бо він шкодить зубам». Це прозвучало досить грубо. «Не знаю, навіщо я це сказала. Вона просто хотіла бути милою». А потім вона сказала щось геть немиле. Пробач, вона наче вкрутила це слово мені в голову. Я забула, що ти у нас моделька. Мусиш дбати про ідеальну картинку. А ти, а ти сама хочеш у модельки так, що скоро аж вітром здуватиме? Тут мене занесло. І взагалі, строїш себе подружку. Думаєш, я забула, як ти мене зрадила? Навіщо я все це сказала? Знову все зіпсувала. Слова самі злетіли з язика. Це якийсь капець. Їх неможливо ні стерти, ні відредагувати. Дана, мабуть, образилася. Вона нічого не сказала, але потягла своїх собацюр за повідки і повернула в інший бік. У моїй руці залишилася кришка від термоса, яку я так і не наважилася віддати. 17 грудня Закрутилася, забула дописати про Дану. Хотіла ще раз її зустріти і поговорити, але ніде її не бачила. Якось після школи помітила знайомий пуховик, але Дана відразу розвернула собацюру протилежний бік. Паша розказав мені про неї. Звідки він усе про всіх знає? Сказав, що їхні мами дружать, що Дана хворіє і тому така худа, що мама її возить весь час по всяких клініках і тому Дана не ходить у школу. Ще сказав, що вони постійно збирають гроші, дані на лікування, і його мама трохи з цим допомагає. Я спитала, чи знає він, чому вона була на кастингу в школі модели, якщо така хвора. А Паша спитав, звідки я взагалі про це знаю. «Ти що, ходила на кастинг?» «Ага, і нікому не сказала. Взагалі-то це моя справа. Саме тому я вдала, що не почула Пашиного запитання. Ненавиджу, коли Паша так розпитує. І від нього я не вмію нічого приховувати, а тут начебто збрехала. Тепер мені ще гірше через ту розмову з Даною. Я б хотіла знову з нею дружити, але не знаю як».